Da li je dozvoljeno da žena, pored svoga prezimena, doda muževo tako da ima dva prezimena? Ženi je zabranjeno, zabranjeno, zabranjeno da uzima muževo prezimen. To uzmite sve za pravilo. Nemojte pitati nikoga više. Nemate potrebe. Ta stvar je jasna ko dan žena ne smije uzimati muževo prezime. Taman cijela Bosna douzela i Turska i Albanija, žena ne smije uzimati muževo prezime. I nakon toga tačka ko očak od kamiona. Ljudi dolaze i nakon toga ispitivali ponovo pa možemo ne ne može, kako može uzeti? To je to nije njen porod. To nije njeno porijeklo. Ona ima svoje porijeklo, on ima svoje porijeklo. Nikakve veze ne mogu, ne mogu se porijeklo miješati. Ona se pripisuje svome babi, a ona se pripisuje... Ona se pripisuje svome babi, a se pripisuje svojoj babi. Pa on ne može uzeti njenu, niti ona njegovu. Jer u redu? Znači toga nema. To je s jedne strane. I s druge strane to je oponašanje nemuslimana, nevjernika. To je njihova praksa, njihova muslimana nema. Odite u Egipot, odite u Siriju, odite u Libiju, odite u Saudijskoj Arabiji, u Kuvojte, Katar, gdje hoćete. I oženite dole ženu iz tog, ako uspijete, je li? I iz tog podneblja, i odite kod kad je i kaži ovaj, ja sam, ne znam, uh, Hadžiomerović i ja želim da o, ova se moja žena zove ona je El Halebi, kao El Halebi ja hoću da ona ubude Hadžiomerović. Kad ja ću se izvrniti na noj, onoj svojoj stolici, prvni se na opačke osmijeha na onoj svojoj stolici. Kako ti hoćeš da uzmeš njegovu prezme? Pa ona ima svoje prezme. To je nepoznatelj, znači to nikad kod muslimana bilo nije, nego biva kod muslimana kada dođeš u sredinu i onda ti nameće jedno po jedno da uzmeš. Ne, ne može žena ne smije uzeti vržav kontekstu. Dodavanje, to je odgovorio, mislim da je i dr. Ljevaković odgovorio ovaj, na, na to pitanje, možda nije u ovakvom kontekstu, sam, ali je odgovorio znači u principu da to ne treba raditi, je li I tačno je, ne treba raditi. E sad dodavanje, ne, dodavanje to je samašno. Ni, ni dodavanje nikadu, nema potrebe dodavanje. Zašto dodavanje? Kojim s ti pravom dodala Hadži Merović na Murić, na primjer? Kojim pravom? Odakle to? Ne, ti zadržavaš svoje prezme, on zadržava svoje prezme. Ako je to bilo uzeto i ako je problem, to vrati, neka ostane kako jeste. A ako nije problem rata, čuo sam da nije, onda je bolje vratiti. Ali ako se nas stupa u novu bračnu vezu, ne. Nikako, znači ne treba da žena uzima u nežavu prezme. Jesi. su šta? da pa su Pani je posebno znači prenašeno da je neko davao ovaj da je neko to pravo, znači uh, se znači da se razvede. Ne znam da je to posebno znači prenašeno, možda ima predaje u tom kontekstu, ali vidimo da su o tome znači razgovarali, da je bilo znači razgovora, da je bilo neko ispričao ili neko je odbijao, znači da je to bilo poznato kao pitanje. Ali da su oni sada njima davali to pravo, znači, nije nužno da to mora biti znači, prenešano ovaj, to, stvari koje se ne dešavaju, ne, de, ne dešava se to često. A, to je, znači, bidaj koje se može desiti u jednoj sredini, određenim ljudima i tako dalje. Uglavnom, znači, supruz ovaj, odluči, znači, da, da, li, da li mu vredi da li je živjeti s tom suprugom ili tom ženom ili nevredi. A da nešto posao prenešano im da su davali to pravo, ne znam. Poslije ono što sam vam spomenuo zadnji put, Abdo Razaka, ona predaja, kada je čovjeku pitao je li, kada je žena upitala čovjeka da kazano da da ja imam u svojoj ruci a no što ti imaš vidio bi kako bi prošao Jest. nije loše da sve te stvari što budu znači da budu a pisvenim putem znači da budu na neki način dokazane da čovjek može da je to spriječava nakon toga raziloženja bilo kakve prirode, znači da bude znači ovaj dokaz da je, da je ovaj da je čovjek punomoćen, da ne bi kasnije bio optužen, da raspolagao se mojom imovinom bez, moga, bez moje dozvole, jer uradio se to i to, nego znači na neki način da se to kaže to je i ako, ovaj i nema sumnje da to ako bi ako bi ovaj došlo, dovelo, znači da bude dovoljno do razilaženja među ljudima i do razmjerica, onda bi bio bačan, obavezan, jer se to se mora znači spriješiti, to smara sankcionisati, jesno. Kao, kao ženitba judaja, neko neko će punomoćiti, napiše se, znači, Ponomoć ovjeri se negdje uopćini da to njegov potpis ili ako zna, ne znam, kćerka zna potpis svoga babe, onda se zna njegovu rukopis i tako deli da on napisao ali najpriče, znači, otići i ovjeriti, znači, potpis i nakon toga, onda sve odno tome se postupi, jesti. Da li se smije jesti meso na kojem ima certifikat halog? ne certifikati znači koji djeli islamska zajednica oni su odgovorni za te certifikate koje daju znači certifikate koje daju oni su odgovorni i ovaj to se pitanje vraća znači na uslove koje neko postavi da, da se mora ovaj da se mora da da kako da, se, ispuniti, da bi se da bi meso bilo halal Ja poštujem ovu agenciju i cijenim je u trudi radu, ali ne jedem ono što ima, na svemu što ima certifikat. Ako ko jede, to je njegov izbor. Znači, ne, nije kao onaj ko i kupio sebi bilo gdje mjesto, nekada niko je, ni šta je, nikako je. Imaju, znači, imaju nekakva pravila koja je posljednja Slavska i to je lijepo, i ta agencija koja je prije Slavskoj Ali da je to utegnuto ovaj, uh, sto posto nije, ima to znači još propusta. Kaže se što se negleda na, na na čovjeku, recimo namaz, taj koji klanja negleda se da li, namaz će, ni namaz da li on je namazio ili ne namazio. Talon je talon klanja, klanja. To se znači to, to o tome se ne pita. Jest pitanje namaza, lama se razilazi, ali veliko raziljenje između čovjeka koji klanja i klanja musliman ili nije musliman. Veliko razilaženje. E budući da ovaj da taj čovjek koji nije ovaj koji ne klanja i neka volema smatra ga da nije nikako musliman, ja Znači, onda izbjegavam da jede mjesto tako u čovjeku. Uprotivnom, došlo mi čovjek da mi ženi kćerku, a ne klanja. Kaže, je se pendija, ja ne klanjam, ja ću Bog da to oči, a ja, in shallah. Ovaj. Maja, ja, U ću ja to, sam moment tema malo vremena. Ti si ništa ne sikiraj. E kako ti ne bih dozvolio, bi dozvolio da doženiš moju kćerku, niti moju sestru, ako bi ja bio staratelj i tako dalje, e neću ti dozvolio, neću da jeste tvoje mjesto ne mora zašložno da te moram tekvirati tako da je to, to je drugo pitanje ali znači zbog svoje sigurnosti režave, pa ne bi bilo loše dobro to u našim uslojima sigurno da je to jedan tižak šart za mnoge ovaj, znači da se traži i pina namaza ali to ako bi to agencija još dodala uz šartove koje imaju i preciznost koju imaju recimo sa tog hemijskog sastava određenih proizvoda da bude ispravljiv tako dalje kad imali još i taj, taj šart i uvjet sigurno, ali se za ovog pomoć da će i to doći na nared a ovaj, ideći se malo ti kriteriji pooštriti. Ja sam zgovarao sa nekom, nekom braćom koja se odgovorna tu i vidio sam da ima veliko hajra u toj agenciji. Ne treba znači kazati da je to neispravno i tako da ismijavati se, svoj tim Bože sačuvaj. I to je zulumine nepravda s druge strane. Ko ne želi jesti, ima pravo, ali ako neko želi konzumirati tako mjesto i hranu, onda znači ne bi iznišao izvan okvira onega što je u lema šta. Kazala i spomenula, bisminu znači mora izgovoriti, za bisminu se jeli ovaj... Za to, su, je to je od uvjeta, ali mi ne možemo pratiti ljude koji su je tako. ne može niko staviti pored čovjeka i pratiti ga. Je li? Hoće izgovoriti, ovaj, kolje svakog bika bi smilio, neće izgovoriti, neće izgovoriti. Možete rekli dobro, šta sada ja radim? Pa ne ujme to piti šta je da ja radim. To je tvoja stvar. Ja sam trebao što ja znam što ću ja raditi, a ti nakon toga radi što želiš. Ono praći što čovjek jede, treba gledat da bude kada jede, Ješče nešto znam da je 100% halavo. Ne čajić ja kopkati ako znam da mi komšija čovjek namazđija klanja, je jedna određena firma radi kolju, ne znam na propisan način kao što je firma ovako jama piletina. Ne nisam ja dužan da idem sako 15 dana gleda tole iz za ugla gledati, ušao, nije ušao, ko radi, šta radi, da niko i radi, izašao da, da da da tumara da nije popio šta pa pijal. A a možda posti moguće slučajno da je on ušao to pa pa nešto tamo preklelo i tako da Znaš da je nešto halal, jediš i završeno, znaš da je određeno, određeno mjesto gdje se kupuje halal, kupuješ i završeno, nisi to provjeravati svakog 15 dana trčati. Ali ako dođem do pitanja da ne znam ili da mi je sumnjivo, e onda je preće čovjek, preće čovjeku znači da to ostavi ovaj, ej, riba je halal uvijek, u ribe nemate problema, tako. A ako nema govedi ima riba, nema piletne ima riba, tako. Molim? Kože druga onda onaj onaj žena može da radi radi samo sebi. To je togra čanavno mišljenje da na, ako muško reci tu onda pušta da se. Nas... E pa naravno. Pa to se vaća to mišljenje, jer mi smo kazali žena je kazali da žena ima pravo da sebe razvede šta tri puta. Dači kod jednog je sam slučajnjaka. I ona ima pravo, znači, ako sebi, kaže, razredna s tri puta, jeli? Ima pravo, kao što je stavio mama Ahmeda, ima... To, je, to se vraća na osnovu pitanja što je četiri pravne škole, složno šta? Da žena, muž koji kaže svoji supluzi, šta? Tri puta da je razredena? Da se desio. A u vreme Ebu, poslanika, složno i Ebu Bekra, bilo je šta? Da se razredo tri puta, računalo kao... Kao jedan. Mi smo da je to svojno argument, Hadis i Mirabasa da je to jače. Ovaj... Pa kada kažemo tri puta se dešava, idemo tom linijom. A oproti onih koji kažu da se ne može desiti tri puta kod nije svakako da jedan put. Osim godinu Ibra Hazma nije ni jedan put. Yes. Ima glede pitanje. Pomenuti da prodaje kući ili strana, dađe nebeta. Ako čovjek pobija, bi prodaje svojeg, svojeg kuća, da vidi stolika nebeta. I od te objeve istekli godinu dana, Da li je oboveza planta i kada kuća na nauči? Jasne, znači... jasne, bravo, fino pitanje. Od momenta kada čovjek praćo kupi nešto, ako ga je prilikom kupovine nije tijetio za ti žarac, za, za trgovinu, odmao tada se broji, znači, trgovačkom robom. Ide do godinu dana, nakon godinu dana moraš dati ti zekijat prodao neprodao to je kao telefon koji skupi, imaš telefona poređani za trgovačku robu. Znači ta trgovačka roba ima šta svoj svoj vrijednost, ima zakat koji se daje. Znači dužno se dati. Ali čovjek kupi sebi zemljište i kaže pred sebi kuću. Kupio zemljište, nikad da skupi za temelje. Nema nikad ne može ništa. Godina 2, 3, 5, 10 kaže, ma dosta mi je više do ga. Odšlo gore hoće da to prodati. I stavi prodajem zemljište. Etat kako je usadio ono, ono onaj kolec znak od kada šta? Od kada mu se broji znači da je to trgovačka roba i da je dužan šta? najezek jer i kada prođe godina dana znači na vrijednost tu jer da je stato su da razrješen znači u, kod oleme na pitanje trgovačke robe izjeka to to je znači da taj je bilo na stan bilo zeka bilo na šta što je odlučio da budem trgovina a zraz ko da je kupio stan ima pet sinova kupio jedan stan pa drugom stan pa trećem stan i kupio je stan djeca kad rastu to će biti njima Niko to ne koristi, to stoji, nije dužan da daje na to to zekljato. Jer to je imovina koja stoji, znači nekakva mrtva imovina na koju čovjek nije dužan da daje zekljato. Ali kada to okrene u trgovačku robu, taj je dužan, znači da daje na dobro. Prodaja ga preko noć. mu dobar kupac, dolje kaže, vidi, kaže, ti imaš lijep stan, kaže, nije problem, moćeš kupit. Kaže, hoć i plati mu ga dobro, preuzme pare, nije problem, znači, onda dolaze pare. E onda pitanju taj ime je šta? da pregodini, onda se na njega daje šta. No, isto, isto. U momentu, ako čovjek sazna na primjer, 8 mjeseca kod prošlo toga, pa se pokaje i obustavito, da li, umraš, da li on greše, da on treba, mora baš godina dana. Ne, ali mu dan ne mora. Znači čovjek kada nešto fale, znači nije dužan, znači da plati jezekijat osim... Čovjek imao cijeli, cijelu godinu, imao, imao, imao, imao onaj, onaj, nisab, imao cijelu godinu 5000 eura. I, ovaj, 350 i treći dan, nije 360 reći, ima 355 dana. I to mnogi ljudi griješe kada jezekijat. Ja dajem 1. decembra. Ja dajem 1. togija. Možeš da od prvog ramazana, možeš da od prvog Safara, možda, a ne može da od prvog decembra. Jel'a 33 godinama, 34, 5 godina ja ti ukradiš godinu. I u životu, ako 70 poživiš, ukrao se ti, a ako a, Allah ti propisao više od toga, tri godine ja sti u zem. Tri godine neko ima zakijata braće milione. Više mi, mi što imamo po 30 maraka zakijata, početo je s maraka. To nije puno, je l' tako? Ovaj, ali ljudi koji imaju puno zekijata, uzeli bi tako. Pa ne smije čovjek mjeri to, nego mjeri šta? Mjeri znači lunarnu godinu. 355 dana ili koliko već. Znači plus minus, je. Kada bi čovjek znači kada bi upao Nisab, taj zadnji dan nije njegovom voljom, nije. On oborio Nisab da bi šta? Ode, ne znam, ovaj, ima Nisab cijele godine i ostio da treba dati zekijat i on pobijegne u Europu i tamo kupuje na suđe, kupuje nešto, ne trebamo to, nije ni opće, on je to kupuje, nego da bi pobjegao od čega? To je premara. Premara ovaj koja je zabranjena Hajrola šera. To je to je neispravno. Nego znači Nora, oni duže da dade, ali čovjek došao i tad mu a, nešto se desilo, kvar na auto. I morao da tilja 1000 popravka. Ne zamotišam u mjenjač dok je promijeni mjenjač 1000 € popravka. A 1000 € kada je dao Šta je? Odšao ni nisab. Znači pao ispod nisab. Ništa, kada nis namirio godinu, nego kad prođe, znači, htaj jahun ala haul, kada prođe godinu, taj medir, Nema zabrane u tome. Nema nema nije to, samo to znači ne ulazi u propise. Nema zabrane znači koja je bokazala na... Ja. je zabranjeno. Nakon toga da dojete. Reci. Ako presali vjernica, a ostane dug prema Allah, koja je najprečina vrati na taj dug? Ako presali vjernica, ostane dug prema Allah, reci koji vrste dug pa ćete odgovoriti. Post. Post. Koji post? Zavjeta ili post Ramazana? Ako je posto na zanatu, posto je razilažen međi islamskih učenjacima. Većina pravnika kažu da će napostiti za nju njen staratelj. Ko je bio staratelj njen, znači iza života ko je ostao iza nje da je bio staratelj ili ko je bio neko od njeni, znači može napostiti za nju. Kod većine učenjaka on uzme i hadis Ajše gdje je poslanik Salasana me kaže men mateo alehi sijam same anhu volijuhu ko preseli a ima dužan post treba post za njega njegov znači, velija. A međutim, neka u kaže da se ovo odnose isključivo na post zavjeta. To je razilaženje. U džumhuru u leme, znači, moglo bi se na posti na tu osobu. Oto sam te pitao, jer ako je ostao namaz, ništa. Nema iskupine, nema ništa. Kako je ostao? Ovaj, ako je ostao, znači ovaj hađ, može se otići na hađ, je u za, za tu osobu. Znači, gleda se koje vrste i badeta i onda se urad bilo da se radi o muškoj i ženskoj osobi bez razlike, jesno? Hey. Ako djetra prije podoji <coughs> na čušljom zoldac i on odmah povratim, nakon petet minuta povratim, ali se to dojede? taj ušlo u želudac al to, to nije to nije ovaj uh, to nije utjecalo na formiranje ona je došla u želudac ali nije utjecalo na formiranje kostiju da udme dijete da, da podoji ženu pet puta pet puta podoji puni i pusti samo što je pustilo bolesno dijeta na prima da kažemo i odmah povrati sve to što je došlo to se ne može pikati jer nije nije, nije došla nije došlo do formiranja kostiju i mesa od čega od tog nije Znači, zašto smo kazali da kada bi povuklo usta i izbacilo, jer ušlo u tijelo, nije sušlo ušlo u usta, no međutim, sad ako bi si ušlo u želodci, izišlo napolje, ništa nije urađeno. Znači, treba da se formira od tog mlijeka, da se formira i onda se tako oni stapaju, bivaju kao od moje majke ili koja je rodila. I ovo je pitanje, treba da zabideš, to, ja znam da nekako tako nešto si pitao. Znači, što se spomenuo uvrdu da je uvrdu vestiratelom za ono, uzme pravo da se pravim. Dobro. Dobro? da posatu se da da što Bilo je strašno rečeno Prigovori upućen meni da sam to ovaj strašno tako predstavio ili <laughs> video ovaj tekst se nije tajak. To je to braće, zato što ovaj zato se bojim da da muslimani pa slejte, uzmite taj hadis braće. Šta mislite da ga ljudi primene u svom životu? Jedan hadis. Allah mi bi se stanjem muslimana promijenilo. Pa znači nešto nevjerovati. Evo da Znači niko, nikome, pa čovječe, ja znam od tebe kad uzimem mi svaki jedan, znači komak klip u drveta, uzmem arapsku četkicu za zube, jel u redu? Uzmem tebe i zakinem te za tu četkicu i meni nema dženneta zbog toga, da to ja ću džehennem. Pa nisem ja nekao poslanika i da ću džehennem živ bio. A ako ćemo poslanikove riječ tefsiriti, iskrivljavati, jel u redu? Možemo mi to nekako prevrniti, pa ćeš ispazi, to ćeći u džene, tako zakinaš neko. Možemo mi raditi, šta hoćemo. Poznali kao da ćeš u džene, čuvaj se ne, uzmaj hakniči. To je kada uradiš namjerno, nođutim čovjek pozavio njega Marko, imaš živio Marko dvije, daj Marko da nešto krati. I nika se više nisi sjetio. Niste njega zakinu namjerno. Znači to zakidanje nije, ti na sudnjem danu će imati pravo da uzme tvoj hak, znači koji, koji si mu bio dužan. Ali nema, to nije grije. Ja to nisam uradio namjerno. Čovjek da uradi. Čovjek ubija čovjeka namjerno pa neće da su njima biti odgovoran za tako. Ali ovdje njavuk plati krvarinu, plati izgled. Znači, jedno je kada čovjek namjerno ciljano dođe, zakidak, planira kako će ga odraditi. Prvo ću doći, pa ću mu priču složiti kako sam ja, imam ja nekakav biznis, ovaj, da je to sve razrađeno, da je to sve dogovoreno. Ja se neprilike da što ljudi rade, imaju problema, jel biznismeni, momici imaju problema došao je, sad hoće oni da se stavite u red. došao je taj momak što vodi firmu, firma koja ima milion maraka, on je došao sa papirom, dva papira, a četiri formata, obično je omologovko napisano. To je sve njegova, ovaj, ona, ona, onaj računovodstvo, sve što on ima na dva papira, milion maraka vodi. Ne, to ste, znači, to ste ovaj, ti si propos prije nogu što skrenuo. Prije što si pozvao šta je trgovina, ti si propos u tome. Znači, radiš, trebuješ i metcima ljudi i tako dalje radiš u stvari šta pogrešan način da pa si već start tu ciljao možda ni ciljao ali si već krenuo da ljude varaš u takom načinu a to čovjek čovjek koji radi nešto radi iz znanja iz znanja to nije ne može se to tretirati nikako i zato kada ti čovjek dođe i uraditi nešto kaže rekao si da ćeš to uraditi nisi on kaže planira kaže zaboravio sam a tebi je dužnost da mu vjeruješ on kaže da je zaboravio kako ćeš ga ulažuti rati? I, znaš je li on zaboravio ili nije zaboravio. Dobjava dolazi. Čovjek kaže ja zaboravio. Pitaj mene ja zaboravio. To je bilo kao dođeti mu čovjek iza vrata. Pa na vrata. Protiprovalna je goređen. Znači. I čovjek kuca tamo iza vrata. Kažeš koje? Kaže Mohamed. Kaže dakle jes? Kaj zemce? Kaj lažiš? Nije, nije može znat da ulaže, nisi vidio, ne znaš ko je zavratalo u redu, tebi čovjek kaže ja sam zaboravio, ah i zaboravio sam, kaže lažeš pa dobro, ja da ja mogu kazati, jesam li za, zaboravio sam tamo zaboravio sam jeste kađe je, će jacija za 5 minuta neće Hvala da, da, kaže, da, da, da, da je da Allah kaže u Hrana da narod samo krasponera učinjati. Daži nešto u djenama kuće nešto. Možeš li se sad povezati Petra sa, sa Iđom? Uđima nas ovi drugo isto koli su sebe ovi njel zna. Vajan hitunem ili džibali plešu svoje u, ovaj tvrđave ili kuće u, u, u stijenama Allahu Teala Alem gdje je njihov život tačno bio kako je bilo ovaj postanik sam kada je prolazio u Adisa do Laibna Omara došao kod Buharijeg kada je išao te, na Tebuk Tebuk je znači taj sjever gore dio Petra ona nije nije u tom nije blizu tu iako ona jeste, ona je južniji taj dio no međutim, da li se odnosi na to Allahu Teala Alem ne bih mogao kazati, ne može to pouzano tvrditi Haide ste vas, dvojica, ovdje pa da završimo. Već. Ako ti je razvrčenje fatije, da ku jači na primjer, četvrhe kate, a zluči, sve četvrhe fatije dvije fatije. Koliko fatija, dvije? Zluči, nama dva četvrhe fatije na jači, da nekaj sada va zluči, sada va zluči, sada va zluči. Zluči četvrhe na jači, Pa sva ki reke te na fatije. Ja, da mi spita. Ako ima aj Uči. To je razloženje. Ako planiraš za Imamom, da li da na naglas, ovaj da da učiš za Imamom, to je raziloženje. Imam kada uči naglas, ne uči se za Imamom. Načijo pišenju, a ne pravne škole, i malikijske ne uči se za Imamom. Ako šafija i kod mama Buharije i drugi se uči za Imamom uvijek, i to je ispravno. Da se uvijek uči za imamom, bilo na dnevnim ili na noćim namazima, imam učio na glas, učio u sebi, bio na putu ili bio mjesto boravka, bio oženjen, bio naoženjen, uvijek učiš iza imama. U redu, jer ima predaja kod imama Darekutnija, koja je vjerodostojna, Darekutnija kaže da je vjerodostojna, da je došao čovjek k Omeru, kaže, Omer učila, kaže, ovaj, uči ti za imama. Kaže, da. Kaže, i ako uči na glas, da, kaže. I ako te bio imam, kaže, da, ako ja bio imam. Ima i hadis koji govori hadis o Badi Ibnu Samita. O tome je govori jasan hadis da je poslanik čuvao sahabe da uče na Sabahu. Kaže: li to učite i za mene dok ja učim." Kaže, uči malo. Kaže: "Nemojte." Nemojte? Osim patije nema namaza ko ne prouči patiju. Pa je dokaz da se da se uči za imama uvijek. No međutim, anafiska pravna škola kaže da uči se nikako. A patija je rukn namaza. Odabim rekao je da Hanafi je koji klanju za hodže nemaju nemaju namaza. To nikad niko rekao. To je pitanje fiksno kako posle razušenja, šta čovjek vidi da odabere, ali Po meni, ono što ja vidim, da je najjačaj mišljenje da se za mamu uči uvijek. I za to postoje argumenti, znači, koji se ne mogu pobiti. No, međutim, ko vidi drugačije? Uporedo za mamu. Ne, ne, ne uporedo. I mam kada završi je... fatihu, onda ti učiš fatih. Kako uči suru, ti učiš fatihu? Jeste. Ko je ovdje bio drugi? Neci. Je žene ovaj odre prijateljce, jer ne znam da se. I sad oči, da su za svijet za ovaj sestra, ko Znači bez neke potrebe, prebluke, bez glede, to zato. Znači njema nikakve zapreke, ali se mora pitati muž. Mora pitati muža kad želi podojte ali on to djete koje poželi, podoji on se ne može više oženiti s tim djetetom. Jel u redu? Znači, i onda bi, to bi bilo u ruci žena, onda bi išla podojiti sve što se može. Allahu tehala, ljubu, ljubu, ljubu, ljubu, ljubu, ljubu, ljubu, ljubu, ljubu, ljubu, ima sami, jedna nena pita. Jeste, Dobro? Potrvaruš i ima volao da 18 mjeseci. Dola, jeste, 18 mjeseci. Dobro. I kaže da po kurban, zasad je na putincibaka, bude sa Sarajevskim Nema druge mogućnosti, pa i za da je dvije godine ono, ali, ali nije mogućnosti. Ali, pa bi imao potrebu od ne može. Ono... Pošto ono je kozatko, koliko od pakija jeste znači da ovca ima godinu krava dvije i deva pet. Naci ne znam da ima nešto što bi ukazalo da, da da ide znači ispod toga. aga. što kod ovce je to mu sinne, šta je mu sinne koja je na na u Adisu da se mu sinne, koja ne šta je mu sinne, ovaj je ovca kaže neki koja je napunila u lama se razilaze, neki kaže godinu dana, neki je 60, neki je 7, neki, neki je 8, da je bečinski bio godine napunila. Može <koh> stiče ovaj Može loknuto, ne može ona to ne može. Pa ne može to doći, znači zetak je došao za jednu vrstu stoke. Znači, preće, ja ne ništa, neka ne ostavi, znači, ako nema ništa. Ona je to misla dobro, to bi ona uklada za ovaj, sedam osoba. Pirovatno. Po drugoj, deset je li ovaj, ispravno je za sedam da ide. Neka ostavi to, neka, ako može da zakljuje za sebe, da, da sebi kako priušti. Ako ne može, nije dužba mala će poznati da smo arhitekta na punom naš se nešto pitanje je prije pomovo, je hm? na nepisano u vrijeme večernja romanathought The user wants me to transcribe the provided audio u vrijeme večernja žene u držanju institucija o tome smo govorili znači u smislu jeli kada bi to bilo dozvoljeno kada, bi kada bi bilo zabranjeno Ako je znači, tu, ako ima zabranjenih poslova, znači miješanja sa muškarcima, ne znam ovaj, kad dolazi određena posjeta, ne znam, službena nekakva, rukovanja, druženja i tako, ako su, znači, stvari koje su, jasno, stvari koje ima šerijetski, znači sporova, žena ne smije raditi tu. Žena smije raditi, znači dozore još šerijetski da radi, nije problem, ali u njenom radu ne smije vidjeti ništa što je sporno. Znači, ne može raditi to u radnom mjeza, kaže, dobro, ti možeš biti živio hijab, ali hijab na pola glave da ti sad doću i džabu da ti budeš vam dole do podbrade brade pod krvena, ovo dole da ti bude i sad ti ovaj dolazi nama delegacija to je li po nekim institucijama ima žena gdje rade tako po krvene kad dođe, kad dođe ovaj kad dođe poseta oni makno gore na pod, pod, pod krovlje i gore se sklone ovaj dok ne ode poseta pitanje ako je, ako je to, čanje opšte Dobro, Ovo, Dobro. Ako je venčavanje općini Priješerićkom. Evo, odvači odgor samo da njemu završi. Palate mu živi. Aj, znači imamo Dači. Je nije dozvoljeno da radi tamo gdje nije prisilja da Šerijetski krši propise. Stvar jasna, znači, se znaju i jedno se mjesto zna, iako je žena najpriče je da bude u svojoj kući. Znači, kogod može od vas da mu žena ne radi, neka ne radi. Možeš i kako proći, da se spojiš, a, kad bi čak spojio 25. u sa prvom, oni 5 dana, kad ne bi je nikako ni pio, 5 dana si u u ljeru, u redu, Jer zlo je da žena izlazi iskuće iz Za ženu je zlo. Tebi treba majka za tisu. Tebati te žena kad iziđe ne može. Ona si ni ona aparat. Da ona može i na radnom mjestu biti tamo i stoji. Kad vidiš, oni je žena tamo na, na onim kasama što rade, kako se žali drugo, ja kaže, još samo kad će pola sata. Ona ne može od tih pola sata njoj gore nego... Pa kako ne bi bilo gore? Ako ne na kasi, imaš tamo one gajbe, vuci, prebacivaj, 50 kila brašana na leđa i nosi. Ko te pita? Po 16-17 sati žena rade i za mistera Jana u kakvom halu može biti u stanju ne znam ciklus na ciklus što točara tu doći komo ko te nikota ne pita ima da radiš i da šutiš ne smiješ se pobunti, ali imamo takvi kao ti tamo evo i 100.000 dana na, na onim čekaju na na birou samo dok razumemo doći će ovaj autobusima, imaće do nas tako neka čovjek može znači da da se da da, da izbjegne taj moment on je pleče bolje. u proteinu znači mora biti šerjetski znači stvar koje nije znači ovaj super što se tiče Uh, filmova jeli, govorili smo o futbalskim utakmicama znači Ana mogu njima uzmite se sve što pokazalo o tome i stavam isti vam I, kada, i još može biti gore u filmova znači film ne može biti bez žene ne može bez žene braćan ništa proći jer to je, to je katastrofa Kafa a para za kahvu na njemu žena od metra <gledanje> reklamiraju braćan mlijeko na zapadu reklamiraju mlijeko Mlijeko, kvalitetno mlijeko, nekako tamo, ne znam, alpsko. Nije bitu kakvo je. I tu je nacrtana ona krava i tu je žena pored, znači sa dojkama, i drži svoje dojke velike i tu je pored nje krava i reklamiruju mlijeko. Evo, ja sam čovjek ovaj, došao sam sa sela, ne znam ništa, hajte mene ubijedi sad kakva je logika. Oreditki ženu i kravu stavdje jednu pored druge i ne pije ne pije se ženinom mlekom se pije od kavim mlijekom. Ja ne znam kakva je koristno, međutim žena treba biti iskorištena. I danas je žena šta god hoćeš prodati, hoćeš cipelu ja ci, sve se prodaje preko žene. Sve ide preko žene. Postavi znači ženu na, na, na mjesto gdje je treba da bude i ovaj, trgovina će trgovina će ići. <hle> Tako da je znači to istesva. I bezalkoholna piva. <laughs> bezalkonna piva mi je braćer to je to vam je islamska muzika <laughs> znači mi imamo branca za jahanje je u redu znači ti imaš alkoholu, ja imam bez alkoholu ti imaš cecu, ja imam dinu Merlina ja imam, ne znam, burhana ja imam ovoga, imam onoga, toko je Tamo imena je ovaj, ti imaš, ne znam, reci šta imaš ti imam ja isto, jako lako sebi prepakujem samo to pustim kroz jedan grubliji filtr i dobijem ja nešto vamo i ja imam nešto u islamu i za znači, kaže čovjek ovaj, u islamu moraš da naći čovjeku zamjenu kaže što ostaje muziku moraš da naći zamjenu ma ko kaže da mu moram naći zamjenu I zašto mu mora? K'o je rekao, ko je rekao da mu moram naći zamjenu? Puši čovjek a moraš mu naći zamjenu. Što ti moram naći zamjenu? Drugi. Kakva zamjena? Ti ima da ostaviš duhan i da se Allahu pokaješ i da čuvaš svoje zdravlje da ne truješ sebe i ne truješ ljude oko sebe. To, pra... to je tvoja obavlja. Što mora biti da se mora biti? Čovjek, kravom moraš mu naći zamjen. E, ajdec Allah, kako da ti ja nađem zamjenu to što se kravom? E, imam da ti kažem, idi u kanal paradi. To ti je zamj Idi zarađivaj se pošteno sa svojih deset prsta, jedi i hrani ljude svoj ponos sa halal, a ne moj hranti i sa haramom. Što mora biti zamjena za sve? Mora biti zamjena za određene stvari, da određene stvari ima zamjena. Za ono zašto ima zamjena? Nemora, ali ni u ženi se jednu, malo ti jednu, oženi dvije, oženi tri, ženi četiri. Što li je ti dozvolio? Ima zamjena. Ali za neke stvari nema zamjene. Ima da je ostaviš i da kažeš Allahu, Allahu, dragi, ja se pokoravam, tebi tvoje E, moraš da se sve nađi zamjeno. Muziku slučaju, moraš nađi Podolj, da nađi zašto onda u islam? Ti si u islamu kao prije islama. Nikakve razlike nema. Dobro, ured, to smo završili. Što se tiče vjenčanja, znači, ljudi se vjenčavaju u općini, niste širijetski vjenčave. Da je imaju dozvoljen njihov kontakt, o kojem je su godine zabranjen, prije širijetskog vjenčanja, znači, pred ovaj, hođevom ili gdje se vjenča, vjenčavaju. A u općini obvjenčanje bilo ovako da su došli on i ona mlad mlada i mladoženja i došao babonjin i ili nema mahrem staratel da koristimo šerijatske termine staratel jer mahrem može biti ali je staratel neko može biti mahrem al ne može biti šta staratel znači ne može biti može ovaj svekar je svekar je svekar je mahrem a nije staratel da je džajemahrema, nije staratelj. Pa kažemo, mora biti staratelj. Biro da je otac, da je djed, da je brat, da je sin, ko već bude, ko dolazi po redu imaju. I onaj tamo što matičar što privodi, ako upita, a kako se pita, da li ti pristaješ da budeš njegovat žena i sjedojci čuju i to potvrde, nije problem, oni su, ne mora to biti pred hođom, ne mora biti hođa taj koji radi ili daje, neko bilo da uradi bitoj da bude ponuda potražnje pristanak znači da to čuju ovaj sjedoci ali odredi se meher i to je to. No međutim bojim se da kod nas nije tako. Da je kod nas zove koliko jedan sjedok je tako. Molim. A, molim. Dobro, to je razilaženje kod oleme opet popitaj doćemo do toga, popitajte se dokaz znači žene, muškarci koliko i tako dalje po pitanju ovoga, ali ako je ako se u ovi propisi koji smo spominjali, znači onda se tretili oni su i oni suprugom i supružni. Znači, ne mora biti ponovo vjenčanje ceremony u džaviji. To ponavljanje ponovo nema se... Na no, uđetima konodi uopće da se vjenčaju. Pa bez babe, a mogu bez babe, tako? Bez babe može. Ko, ko pita za babu? Ona je prvom letu, ona ima pravo da radi šta hoće, li tako? I ona dođe i vjenča se bez babe sa čovjekom e, i imaju dva, našli uspru, nekje pokupili, jel, dva svjedoka i vjenčali se. Ne, ne, to ne vrijedi. Do biančanja u ovaj u džami, oni su niko ništa po šerijatu po zakonu da zakonski da znači ako se nešto desi nekakve norme zakonske i tako dalje one se tete njegovom njegovom njegovom njegovom znači suprugom no međutim u šerijatu ne oni su stranci mora biti pristanak staratelja ako nema pristanka staratelja taj brak je neispravan i svakim njemu kontakt je zabranjen kao stranaca ljudi to se možda najviše može tadira to što su razna više u ne je slučaju da je to zaluka ona je došla tu, rekla, hoću i on, ali ako nema opet pristanka od bavite opet Belaj, opet ne može no, i zaruka piti Ako svato vidu pomlad znači pitaće se njiho dođu u općinu Dobro ta, ta Ako on dođe ako dođe babo sa njom i dođe u općinu i babo bude upitan i on pristaje i ona bude upitana i on i ako, ako budu pitani kao što se pošarijatu pitaj pristanu, to je završeno Ja ne znam da li je znači put inače tog pita ne znam da li je ta Ne pita se o te sništo. Otezaš babu sto i na strani, možda da joj ne učić kako kaže <gledan> On može do do do do do one do dvadestog kolega pet puta promijeniti mišljenje. Ne vidiš kako hoće. Mama može kaže ćerki danas, ćeri moje udaj ja sam taj momak pravi, ja zadužio. I sutra dođe na venčanje i kaže ja ne ide, bude ja ne mogu, ja mogle da u dijete udajem, on mora bjesti odkući. I pobegne. I tako se dešava, Ima ljudi, ima jedno dijete, voli je plaho, ne može biti taj dan da on sa svoje dijete da nekome i okrensi ode iskušen. Ne može. Ti moraš je bio biti tu a ti moraš kazat da bar s pozora i onda biješ kuda hoćeš ali ne može biti da ja sam kazao juče ti iskazao u juče, došao čovjek kaže, ma slušao ja ne dam svoje dijete ma ne dam svoje dijete, bježem iz je li tako, ne znaš šta ne zna, to nas ne... mi ne znamo šta je u ljudskim srcima mi znamo šta je šta je na... na jeziku proć. znamo šta je na jeziku a šta je ljudskim srcima ne znamo, tako možete ukratko navesti kako čovjek može kod sebe prepoznati urok. Urok. Braćo, kada su u pitanju urok, kada je sihr i te stvari, često ima predasuda. Aha, pazite, često ima predasuda. Džini, imam džina, ne imam džina. Ljudi da, da zovete, kaže imam džina, a kaže kako da ga istiramo. <laughs> Dobro rec ti meni kako znaš da imaš džina. K'o te obavijestio? Džin? Džinski svijet je svijet ovaj namano gaj. K'o te obavijestio da imaš džina? Prvo šta ima džina? Nemaš ti džina, nego džina ima tebe. Jel u redu? ima tebe. Ti moraš Da bi čovjek potvrdio sihr i tako dalje, vraća, to je, teško je potvrdi sihr. Ko je napravio sihr? Ko je urok? Ko je napravio urok? To je teško. No, veđutim, urok se može prepoznati. Čovjek u rejdu. Sve u rejdu. I dođe ti posita ljudi u goste dođu. I ti primjetiš po, ako od nas je vraćao ovo pitanje uroka, belaj, u kome ja ne A vidi čovjek, lijepo svala hlubata muslimana, ja sve on kaže osim maša Alata Baraka joj, jesi vidio, aaa. Oh. I se čudi i nema. Pa živio, znaš li, da tom svojom riječu jednom joj, aaa. Oh. Možeš uništiti čovjeku s... Sad taj her koji ima vladao. Čovjek koji puči Kur'an. Jaj, si čuo čovječe. Pa znaš da mu može glas zablokirati, više da više ne može riječ progovoriti. Braćo, najviše, poslanik se kaže u Hadisu, da najviše ljudi nakon Hadera umire od uroka. A tako je hadist i rodostajan. Najviše ljudi u mojme umetu nakon kadera umire od uroka. I opet vidiš ljudi gledaju blagodati kod čovjeka i kaže ojuj, ovo se čudi, a da da mu izidje maša Allah, to ni podrazno. To je pogrišno. Vidiš nešto lijepo. Nije lijepo, tu je negdje blizno. Maša Allah, tebarek je Allah, Allah ti je dao blagodati, Allah ti dao bereke u tome. A nikako znači čuditi. Pa kako čovjek može prepoznati urok? Može prepoznati urok tako što znači bio je u redu sve je ispravno i nakon toga samo jedan puč čovjek zablokira u određenom pitanju po bilo čemu jer u redu uči dobro pantio kuru ali neko došao oti kada je vidio kako čovjek lako nauči za 10 minuta nauči strancu čudi se i čovjek nakon toga ne bi ne bi stanice naučio da oči ispadnu znači ne ne prirodno šta nastanje tako prije toga bio vakam ništa se nije desilo Druga strada je čovjek u ponov psihičke probleme, prošao kroz jednu tešku životnu fazu, pa ne može pameti, bio u logoru, sva tako je u redu, međutim ništa, od danas sam u redu, sutra nisam, znači to su nekakvi pokazatelji, da se desi urok, da je neko, a, ili ako se čuo otvoreno od nekoga da je, da je rekao, čudio se reče mu, nije rekao maša Allah, Allah pa nakon toga <laughs> desilo se nešto, to stoje veliki preznaka, znači za urok. To su znači nekakvi preznaci koji imaš djete malo lijepo, djete jede sve, fino spava sve i došle ti u posjetu ljudi i kada dođu malo djete, kada pođu, pođu da se iščuđavaju i čude i neće djete da spava po noći, neće ništa. To je od pokazatelja za urok. No međutim, teško je tvrditi sto posto da je nešto sihr, da je nešto urok, da je nešto džin. Ha. I zato nego najgora stvar da ljudi kaže, imam, ja imam džina, u mene ušao u džinu. Kako ti je, k Kunte kazalušo učit. Išao tamo kad sam šeo, neki šej tamo pričao sa Džinom, on se predstavio ko je. Musliman, i Musliman, gdje je bio tamo, pričao nekakav život svoj, pričao mu istorijal, svoj život, biografiju, mu, svoj život to pričao. Koga to zanima? Natebi je dučiš Kur'an i da se od Allaha tarišliq. A to što ti imaš u sebi mnogo dvojice strojice nema šta To nije tvoje. Dači urok se može prepoznati znači na ovakav način. Čovjek bio znači u redu, sve ispravno ili tieti ležana i desio se znači skup nekakav ljudi su došli, prišli tako deli, ovaj, znači da se danas dešava u sjetu, da dođe da žene koje imate, žene po, po, po posebno vješta za urok to je njena specializacija, užav urok je u redu i dođe znači kad, kad hoće nekoga da, da urekne ovaj, dođe i kaže pogledaj i kaže što je lijepa znači imate slučaj da se odma osoba strovali mrtva urok ubija Poslanik kaže najviše ljudi umire od du roka. Poslanik, Rasulullah sallallahu alayhi koji zna gajb, kaže najviše ljudi i čak kaže da da da da ovaj da da e, urok kaže čovjeka tera u kabur a devu u lonac. Kako devu u lonac? Kaže udođe čovjek od čovjeka u goste. A ovaj jedan od tefsirat. A je ovaj ovaj mudar, škrt, ne mudar, u smislu je ali mudrac nego škrt pa neće ništa da im pripremi. Dobio su čašu vode, dobio suhić, to je to, ne. Ne može ništa više. I onda kad ide devu dođu i pričaju dok je neureknut, dok ne padne, onda ovo ovaj je mora preklati. I onda završi u loncu i onda ne ručaju. U svakom slučaju urok se pripoznaje, znači, po, po ovim promjenima. No, tako. Hajde s fazima, ispati ćemo završiti. Sada nas kutiti u Valiju, Mašava, ne znaju šta to znači. Mišljaju do kovacita u Boštjajci, znači, u Spanje i Netvena. Tomu govoru Mašava, ne, togore, mašala, ne to znači. Sad je morako znao šta da znači, se ne presi urok takav. Ako bi to uzeli kao valid, onda bi svi Boštjajci mnogo prođe kod Svehdov centar, da nauče arapski. Da ti znači, ne može. On kaže maša mašallah tebarak. Bošća kuči Kur'an, al ne razumije šta znači. Ima nagrad kod Allaha. Ima berket od tog Kur'an učenja tako dalje. Nije za čovjek ne može mašallah tebarak, Allah te barek Allah, Allah lakifina, može što i to se pamti. Ko je je da nauči ovoaj nije te da znam da ovaj, učiti pri namazu ili sura i tako dalje, ko kuća sad ovaj pamtio šta znači ovaj. Tako da nije bitno, bitno da čovjek kaže mašallah tebarak, Allah i te to je dovoljno, ništa više. Berekte ti riječi, on je prisutao, znači znao o njegovom značenju, ne znao. Tako da ovaj a, I mnogi i mi učimo znači o namazu i sure i tako dalje i a, ne znam ovaj, učimo subhanake možda 15 godina znao što znači subhanake, ili e tako? Pa nisu nikome kazali da je zbog toga... Šta je treba da pomože ovla osoba? Šta je treba? treba je li treba na pomijentu čekati kada se počući se divi? Ne ne ti, ne ne ti, znači moram da će biti čovjek mudar. Ne smiješ ti znači njega sad još ga podbarka nego ti kaješ maša Allah, tebarka, maša Allah, alhamdulillah, znači na neki način da ti njemu, kao čovjek na smrtnoj postavi, koji je ti izgoraš shahadet, možeš mu kazati, reći laj rahila, ako se bojiš reakcije, ti izgoraš laj tako i ti njemu kažeš, kaže nešto, a vidi, maša Allah, maša Allah, kad nešto čovjek vidi lijepo, kaže maša Allah, to će biti još ljepše. Pričaš tamo nekome, u, u, jel tako, u trećem licu, ali da on zna znači da ste riječ, odnose da njega da se znači povuči. <laughs> Osoba koja je bolestno drugo kao na sv. polođer, rukem će liječ Kako je osoba od uroka? Kako učin, je osoba od uroka? Rečenje od uroka. To je sad onda... Izvešli smo znači iz tem. Dobro. Rečenje braće od uroka biva... Odgovorna osoba za urok taj... Ako ne namjer, primjer, sad nije znao da treba reći, izletno mu je da kaže, a vidi, odgovorna za taj urok. Kako je pa nije odgovorna. Nije osoba odgovorna za to. Ne možemo reći da je, ako nije to namjerno uradio, s ciljem znači čovjek u radu ne, ne možeš za ne hoće čovjeka obračunavati, ali znači treba na to paziti. Ako se ja, ja kaže da ja ovo, ne kaže vaš, pa možemo mi A ti si, ti shvali shvali. svakako, ti si tu, dodaj, maša, Allah te kaže kaži, maša, Allah te barak, sve što je od Allaha, Allah daje blagodati, Allah da kod Allaha su blagodati, treba u njemu zahvaljiviti, znači na neki način ukažeš da to što on čini da nije ispravno. Hajde nam prvoje da čujemo svi. Osoba ta ljeka, primer, da je bolesna od unog, vidimo taj simptom, koji je lijek? Černo prije ili Kako je lijek, kako se liječi braći urok. Znači sada ćemo kazati u sljedeći urok i završit ćemo. Urok se liječi tako što Kur'an je lijek za sve, općenitu. Znači, Kur'an je braćo lijek za sve. Rijek je za dušu i za tijelu. Neko misli da je Kur'an lijek samo za dušu. Ne. Bolete leđa, nekod stavi neko i nekod uči Kur'an. Rijek i za dušu i za tijelu. I to je probana metoda. Čovjeku boli ga glava, boli ga stomak, staviš mu ruku na stomak ili na glavu i na leđa, učiš mu Kur'an kaj ja subhan Allah, to moguće. Isto u samo bol prolazi. Kur'an je lijek. Bereket Kur'ana je znači lijek. I ja ne kur'an ne bio lijek, što ga da mogu biti lijek? No međutim, urok se liječi prvenstveno, znači sa one strane odakle je došao. Pa osoba koja je nekoga urekla, znači kazala nešto što nije ureda, ona je duža da se se okupa, jer kaže poslanik Falsaleme, kada od vas bude zatraženo da se okupate, okupajte se. A, znači mora, ti si, osoba sumnja u tebe, niko se ne treba ljuditi. A ima ja kada su, ti sumnjaš u mene, ja kakav sam ja, kod nemak, pusti to ja sumnjam, ne sumnjam u tebe, ti se okupaj i vodu sa kojom se saprao. Znači ne mora biti kupanje, može biti onako doda se robotom kojem se sapira tu vodu da donese jedan dio te vode, i onda se ta osoba pospe s tom vodom. I na takav način, znači, ovaj reci se u luk. Ili na primjera ako znaš, ne znaš ko je, dobio se na kik, bilo ljudi došlo na kik 300, tako. Puno se ljudi skupilo na, ne znam. Nije bitno. Vjenčanje. Ti donio malo dijete i tu su ljudi počeli sad da ovaj, dozvoljeno je čovjeku da uzme da kvake obriše samo krom krpom, mo kakad pa uzmeš u ruk kuhinsku krpu mokru, obrišeš sve kakke preko pragova gdje je mogao neko stati prebrišeš sve što je drveno i onda dođeš što staviš u vodu i time sapereš dijete ovo nije došlo braću sunnetu, ovo sve što ovo drugo kupanje jeste, to je sunnet sa spominjemo nešto da odvojimo nimo sunneta je došlo, no međutim u Lema braću je govorilo o tome kao i Brusa i mini drugi kažu da je to probana metoda koja koristi da. probana metoda koja koristi. i zaista je probana i koristi Jer ono što lama kaže ne može biti nikako mimo u da ne bude nešto, znači, obriše se to i znači to se iscijedi, stavi se u vodu i time se znači sapere to djeti ili žena, nije bito ko. I znači na takav način se liječi vrću od uroka. To je prvenstvo, znači mora se liječiti od uroka jer problem je znači kada ureknete osoba koja ode daleko i ne vidiše ne koje. E to je koje. Gacha strijk Allahu dželle džalaluhu u učenje ukorale tako da ali ako zna da je bilo na određeno mjestu onda tada liječi to znači na ovakav način to je najbolja znači metoda ili postali zvjeru ovaj oni ovaj ukazao je li na, na na tu metodu koji je Bog čeka muslimani u svijetu traže svoja prava tek onda kada im neko oduzme ili zabrani u javnost kao na primjer u Ševinji Kaba zabrano da se u školama selam naziva i slično zbog čega nema borbe da se sudi sudi, sprovodi u praksu Allahov šarijandu. Ovo je pitanje najbolje se može odgovor na njega može se o me puno govoriti ovdje su znači razlozi i i korijeni su duboki da u tome znači ali jedan od glavnih korijena jeste to što su to to je slabost oslemana a što je rekao poslanik sa ovaj da će kaže a i well alka znači, u u njihovih u vaših srca ubaciti slabost i srce poraženo i nakon toga i tijelo cijelo poraženo jer srce kad bude poraženo da i tijelo čovjeka biva samo znači mrtva lešina Ono se krećalo ono ne mrtva znači nikakve koristi od njega nema to je dana stanje Mustemana Mustemani sebe dobre znači jedan čorso tako da znači ne mogu da svoja osnovna ljudska prava a, osnovna ljudska prava a da ne govori o znači o nečemu A, mimo otoka. Pa je to slabost. Pali malo da Dači da, da, da, da, ovaj, uh, taj problem digne samo Stemana, odnosno da ih da, da ga se liše, ali ga se neće lišto, sam kako rekao poslanik sam sam hatta tarju vladinikom da se ne da se vjere. Pa je problem odstupanja od vjere, a kada odstupite od vjere, onda nemate ni ponosa, ni iste, ni onda ste prezreni kod ljudi, jes ovo će ja kratko ovako odgovariti pitanje, pošto ima više pitanja, svakod ovih pitanja možda bi trebalo duži odgovor. Ako ženi pukne vodenjaka, neće se još poruditi za dva ili tri dana, da li može obavljati namaz? Nije li to opasno za beba? U svakom slučaju, ako je, ako se dešava tako, žena nije dužna obavljati namaz, ako joj se pojavi a krvarenje, popračeno porođajnim bolovima. Znači porođajni bolovi su ovdje mjerodavni. Ako pukne vodenjak, sve što bilo nako toga ništa to ne znači. Znači ona dalje obavlja znači sve što obavlja žena koja nije u tom hali stanju. Kada se računa nifas, nifas se računa od pojave krvi koji je popraćen koja je popraćena porođajnim bolovima, tada žena ulazi u nifas. Just. Na koji način se mogu uživati džamije ovdje kod nas u Bosni većina njih ili zaključana ili njoj nema baš nikakvih aktivnosti ispred niti predaje niti učenja Kur'ana nažalost ovo je žalost znači žalostno je da Allah kuće budu ja znam pa nekad kuće Allah ta'ala sallallahu premena za tri pitanja, koja se prva trojica jave i dobit će odgovor. Jedan, dva. A ovi ovdje, hoćemo ovaj računati sada. Ovi nisu digle ruke. Dobro. dobro sam odgovor da ženi dozvolim voziti auto u velikoj potrebi, ne znam kako postupati kada je u pitanju halka Kur'ana a kada muž nije mogućnosti da ženu odveze da li da ne ide ili da sama vozi u pitanju žena pod nikabom upali auto i ode na halka Kur'ana nikakve smetjenje nema u tome, žene su braću vreme poslanika sa jahale dene i što ne demamo Je li žena skrivenija na devi ili u autu? Ete, onda se dalje odgovoril u redu. Kako može, na domu može i u nikakve smetnje nema. Naraš kada u pitanju halka Kur'ana, kada... Šta je žena neispravno da ide autom? Da ide od trgovine od trgovine, odde od trgovine ako treba, ako ima potrebu, ne može muž, odde ona, nije problem. Odde od trgovine, trgovine šeta, gleda onako, hoda. Ima četiri marke u džepu i hoda, kroz te trgovine prolazi, uzduži poprije, ako i što ne moš kupiti, nikakva potreba ti nije to radiš je ono što je pogrdno. Protiv žena ima potrebu slobodno sjedniju, pale auto, odi, obavi ono što trebaš i vrace, a ako halka Kur'ana i predavanje nije, nije od, od onoga što je dozvoljeno, ja ne znamo da gdje je dozvoljeno ženje da ide autom. Onda ćemo samo dozvoljeno živa bila, kad osjetiš da je melek smrt došao da požuliš gore do, do hitne, jel tako? Nije tako, nema smetnje. Znači, ovaj, ne trebamo zabranjivati ono što šarijet nije zabranjeno i zašto nema jasne izabrane nemamo mi pravo da od sebe branimo kada propustim ruku kako postupati kada propustiš ruku taj rekiat se ne prihvata odnosno taj rekiat se ne broji na drugom rekiatcu propustio ruku i digao sam na trećem kada je Subhanal vidi to ja sa drugog rekiatna na drugom rekiatcu sam sa, sa, sa Hijama otišao na senžitu nikakve ruku ono nisam uradio Da što djeca ga lamila, jel, primjer radi, i ja se zbunio, otišao na Sreždru, kažemo, sad o taj treći rekiat, ja da ću naj drugim. Znači taj se rekiat nikako ne brojio. Reći. Sefi Sreždru za... E, učini se na znači Sefi Sreždru. Za prijezme ovo samo. A isto je prof. Sreždru, kako se pridodano, nizovar Uzimanje prezimena nije običaj muslimana. To nikad nije bilo poznato u istoriji čovječanstva među muslimanima. Muslimani koji žive u muslimanskim zemljama, nikad za nikad nije žena uzela muže u prezimen. Kada bi neko došao i vjenčavao se u Rijadu, ili u Amanu, ili u Egiptu, nije bitno, ili u Damasku. I kaže, kad je, kad, je, kad je, ja javi da ova moja žena uzme moje prezime? Kad je, ja ne znam, jel bi smio ili plakao? Kako ona može uzeti tvoje prezime? Kako, otkud da ona uzme tvoje prezime? To nikad se nije desilo u istoriji slava. To se dešava kod nas, zato što ne znamo propise i zato što su strani, strani elementi utječu na nas u tom i u mnogim drugim pogledima. Jel u redu? Protivnom, nema toga. Dodavanje muževog prezina je nešto blaže, ali opet je zabranjeno. Nema, nema muž, kakve veze? Ona je Omer Bašić. I što da dodajemo sulić uz Omerbašć? Kojim pravom? Ona je Omerbašć i njen babu Omerbašć i vodi tu lozu. I ti sad ubacivaš sulić. Odakle taj sulić pojavi? Jel on učestvo kada je ona ovaj pri... Jel on učest... <laughs> On nema nikakve veze čime sa njenim portom. Jeste blaže u smisu zato što je šta? Zadržala svoje. Blaže je, Ali opet je zabranjeno. Kako je sad točio? Sad moramo... Dobro. ko može vratiti braće, procedura vraćanja ako nije teška i ako nije nešto zahtjevna previše znači da bi čovjek morao tu da se optereti materijalno neka vrati a ako je to to se može porediti hodjala, sa tetovažom čovjek se tetovirao sad ime one jeli, posebne kuće za tetoviranje i to se može skinti laserskim onim terapijama ali s te terapije puno skuplje nego sama masaža o, sama ona, tetovaža je u redu Pa kažemo čovjeku ako je tako i ako moraš puno ostalo, puno pokaje salahu i ostavi kako jeste, ne moraš, nisi dužan da to plaćaš, ovaj, ali, ali u protivnom, ako čovjek može to vrati, bolje i preče. Kod nas je procedura 50 maraka ovdje. 50 maraka? Za koliko? Jedan dan mislim, ako da prvi papiri. E onda vraću nije da lahko razdaje Ako je to 50 maraka i da se to može urat za jedan dan i da to prozirano koje se preda i nešto se rutinski odad i vrati se, mora to uratiti. Nema onda nikakve sumnje da mora urat Yes, it's ali možeš da da ja mogu misliš pa da se čeka znači moraš da zaveti to vojnična pa podjetno ništa to sve to su sve sitnice to su sve sitnice znači oti onako svaki dan ideš elo trebaš nešto opći da vjeraš svaki dan ne vjerovaš po des tamo stojiš u redu i po des to pa i pa pirao tako vjerovaš znači ako možeš to što ti je ovaj što ti treba tamo doplatak da istije smaraka možeš urati vratiti svoje ovaj a, a, svoje plez je da je true true da je to znači saznamo ne neki brat ide da se po drugi put Kao da dođe malo kod vas pa da ga malo potabilite. Predaju se, nije to predaju <laughs> Dobro, to je savjet bio. Ja sam govorio, braću, ko, ko hoće da se ženi drugom ženom, ja bi mu napravio kurs od šest mjeseci. Intenzivni kurs znači svaki dan da sjedi po deset sati i da se uči kako će biti suprug i onda da se ženi. A ovo što nam govorio za više ženstvo, to nije u kontaktionosti s ovim, jer danas se je belaji čine danas se igraju ljudi sa ženama Igre, žene, žene su muslimanke postale u igračkama ovaj e, ovih, ovih muškaraca koji se igraju oženiji se 15 dana, 10 dana 8 dana, 7 dana sve nešto nadane na se sve broji i uh, zovete ovaj nakon, nakon 7 dana čovjek nazove kaj šejh ovaj ga vjenčaš i opozoviš ga pazi Allaha se seboj Allahov robe, tako 7 dana kaže ovaj šejh ta ka je kaj žena kaj u nje je džahilijet u tebi je džahilij Ti si oženio ženu koja nema mahrame na glavi. I znao si da ulaziš sa njom u bračnu vezu da je žena, da je njena vjera blijeda. Žena nije bila pokrivena. Pokrila se taj dan, hoće vjeru i voli vjeru. Ali si ti džah neznanica što nisi znao da se postaviš kao suprugu u svojoj kući pa se nakon sedam dana mora da je vratiš i da žena ide nakon toga da li se bodko svoj život nakon svega zla što je uzrokovala je tvoja bračna vez. Tako da je to, to je znači ljudima, jer ljudi ako se ne znaju, i ako ne znaš kako trebaš biti muž, onda uzmi jednu i zadovolj se jednom i ostane tako kako jesu. A ako znaš da možeš i da si sigura da će biti pravedan i da poznaješ propise kako se postaviti i da, da si spreman da podneseš taj teret, te ljubomore, koja zna slomiti najvećeg muškarca, e onda će je bio ženi se i nemoj gledati što će žena kazati. I to je pravda islama. S tevi strani sam ciljom. Dvojica ovo je bilo treći, ti s treći, ajde reci Reći. koji je bilo treći? da li je ispravo žena traži od vrata koji ženi da, da je podući vijek? da je da ispravo da traži nešto od Kur'ana što zna, znači što ima iz Kur'ana što zna da to je preče ali je, pored toga, do, doćemo do toga doćemo do toga pitanja, kada budemo govoriti znači, o mehru najpreče je, znači, kod jednog djelovljeme treba mehar da bude nešto što je materijalno ne samo da bude to, nego bar nešto materijalno pa tamo bio jedan dinar. Jeste. Ovo ne znamo da to odlično, jer sad je čovjek i žena grešni ako suradne to, znači ako je to jednostavno... Nisu grešni ako suradne nakon pokajanja to griše. Griš, Ali ostaje to pitanje, znači to, ako je taj procedura vraćanja jednostavna i laka, Evo, da ti ja što kaže. kažem. Čovjek sada da zna. Vi kada pravite ovdje za, za dječji doplatak, ili tako da vam treba 300 papira nekakvi potvrda, do, dozvola, ideš 8 dana, skačeš, ne znaš gdje ti je glava da bi skupio papire za... za do... Pa preče ti je da dođeš da uradiš nešto, uradio je suprotno, nije problem. Svi mi radimo i ne znam, uradi čovjek prestup. To nije sporno. Pokreješ se Allahu i kao da nikada njih ne bio. Ali odi i vrati, taj, znači, vrati to prezime, ako je tako procedura jednostavna, treba to uraditi.